บุ๊ก <Book> 2หกสิบเก้าหกสิการกสก้าต้องการใช่ต e b งการใช่ต้ l งก e รใช่ต้องการใต้องการเตียง Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Bett. Di chan ya non. Ich will schlafen. Ich will schlafen. Tini mi thiang mai. Gibt es hier ein Bett? Gibt es hier ein Bett? Di chan tong gan khom Ich brauche eine Lampe. Ich brauche eine Lampe. d Ich e a n ich will lesen. Ich will lesen. Gibt es hier eine Lampe? Gibt es hier eine Lampe? Ich brauche ein Telefon. Ich brauche ein Telefon. Ich will telefonieren. Ich will telefonieren. t i n mi i e r gibt es h i ein r e Telefon. Gibt es hier ein Telefon? Ich brauche eine Kamera. Ich brauche eine Kamera. Ich will fotografieren. Ich will fotografieren. t i n e r gibt es h i eine r e Kamera. Gibt es hier eine Kamera? Ich brauche einen Computer. Ich brauche einen Computer. ดิฉันอยากส่งอีเมล Ich will eine E-Mail schicken Ich will eine E-Mail schicken ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม Gibt es hier einen Computer Gibt es hier einen Computer ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น Ich brauche einen Kuli Ich brauche einen Kuli Ich will etwas schreiben. Ich will etwas schreiben. gibt tin es Hier blatt papier und einen und kuli gibt es hier ein Blatt Papier und einen Kuli.